Ba, proposatu labuzki gaiteko tokian ekoizten dena, tokian behean e, kontsumitzea. Hoi da helbui, a, argi, argi eta laburt-labur. Geo plantan emaiteko beste, beste sentier bada. E, zenta alde batetik ez dakik zer den beharra, zer den galdera. Hordin e, badia e, eskolak, badia zaharretxeak eta bada kolektibo e, jate txeholako franko. Emin nabestalde ez dakigu galdera hori ez jakinik ez dakigu beste gainean ekoizleak handutenez e, e, proposatzen e, galtatia eta hoi da plan hor hori da girtuko plangintza hortain hori lotua da badakigu uh, laborantza dela uh, eskumen edo kompetentzia fakultatiboa su zure laborantsarekin eginak izan dira uratsak azken kalku aldiondan Bai, bai, ari gira, enetako ez aski guano, eh, beti, beti otenik eh, dela ekoizle sektoren nausia, eh, herri elkarko juntan, eh, ez da turismoa, da, laborantxa, eta laborantxa horrek hor, hor baluke atera bide bat, edo merkatu berri bat behar bada, eh, plan alimanteer territorial horren bidez, eh, eta hori dugu lanzen mementuan, Pentsazan dugu fruitu eskazaba dela, eh, bat zegin za eh, ebai eskaz dela, bena ez dakiguz zumat, ez dakiguz zer presiotan, ez dakiguz nola eh, libratu beharko den, nola antolatu beharko den, behar bada, ez dakigin poiruak edo, edo, edo entzalada balin bada, hola hola libratzen denez edo, edo sukaltatu altatu beharko den eh, ami bat, gutienez garbitu, eta ez dakit ez dakit, hola, holako, gaitza hanis badia bueno, bidean emaiteko, eta azkenean, Behar bada, goe laboantxa zinez, bueno, zinez azkarra da eta ez eta du gaitzahandik ikusteko plana limantero horiek ilan eran nahi dute laboaik guti hunkiak izanen diela behar bada baina jaleike proposamen berri bat da, merkatu berri bat eta hoidugu e, zehanski soginen Pundu hori lotzeko ere, 8 aldeko erabaki bat ere bozkatu da beti eh, kontsumitzailean parte hartzailean proiektua da tsuuko hortan sartzen da ere. Mai otsxoko planintza hortan sartzen da, nunti naren nun uh, nunbait egosten uh, dituzte ben, ben hatiak, edo be produktuak eta ba, albada hebentxe uh, euskalerian iparaldeguntan ekoizten uh, fruitu balimade edo baraattze gintza balima da, ba, zenako ez uh, bargaki hoik uh, hebentik. Uh, mendikotatik edo edo luosuatik edo nortibaitik eta ebentxe baiunan edo bihar e, miarritzen e, bidartzen unebeita, duenarelu hitzunen daian e, e, jateko geho. Michele, txabazt, mileaskar? Mileaskar zier.